פרק ל"ו: ואלה תולדות עשיו הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החיטי, ואת אוהו לבמה בת ענה בת צבעון החיבי, ואת בושמת בת ישמעאל אחות נוויות, ותלת עדה לעשיו את אליפז ובושמת ילדה את רעואל. ואוהו ליבמה ילדה את יעוש ואת יעלם ואת כורח אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען וייקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו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 ויהיו בני אליפז תימן, עומר, צפו, וגעתם וכנז. ותמנע איתה פילגש לאליפז בן עשו, ותלד לאליפז את עמלק, אלה בני עדה אשת עשו, ואלה בני רעואל, נחת וזרח, שמע ומיזה, אלה היו בני וושמת אשת עשו, ואלה היו בני אוהולי במה. בת ענה, בת צבעון, אשת עשו, ותלת לעשו את יאוש ואת יעלם ואת קורח. אלה אלופי בני עשו, בני אליפז בכור עשו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפו, אלוף כנז, אלוף קורח, אלוף געתם, אלוף עמלק, אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה, ואלה בני רעואל בן עשו. אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמא, אלוף מדזה, אלה אלופי רעואל בארץ אדום, אלה בני וסמת אשת עשו, ואלה בני אוהו לבמה אשת עשו, אלוף יאוש, אלוף יעלה, אלוף כורח, אלה אלופי אוהו לבמה בטענה אשת עשו, אלה אלה בני שעיר החורי, יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה, ודשון ועצר ודשאן, אלה אלופי החורי, בני שעיר בארץ אדום. ויהיו בני לוטן חורי ואימם, ואחות לוטן תמנע. ואלה בני שובל, עלבן, ומנחת, ועבל, שפו ואונם. ואלה בני צבעון ואיה וענה, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, ברעותו את החמורים לצבעון אביו. ואלה בני ענה, דישון ואוהו לבמה, בת ענה. ואלה בני דישן, חמדן ואשבן, ויתרן וכרן. אלה בני עצר, בלהן, וזעבן, ועקן. אלה בני דישן, עוץ וארן. אלה אלופי החורי,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 שאול מרחובות הנהר. וימות שאול וימלוך תחתיו בעל חנן בן עחבור. וימות בעל חנן בן עחבור וימלוך תחתיו הדד. ושם עירו פאו ושם אשתו מהתבעל בת מטרד בת מי זהב. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם למקומותם בשמותם אלוף תמנה, אלוף עלווה, אלוף יתת, אלוף אוהו ליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מבדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום.